Каже адресу. Ще не прокинувшись остаточно, Жанна розтлумачила Ользі, як до неї дістатися, поклала слухавку і важко подибуляла до ванної. Потім наклала макіяж і поснідала поснідила У Голові трохи проясніло, і вона пошкодувала про те, що дозволила Ользі приїхати. До Стеценко й треба йти самій. Відтак, спіймавши себе на крамольній думці, що їй буде легше домовитися з Віктором наодинці, Жанна розізлилася і на Ольгу, і на Ілону. І за цепенінні її вивів прихід Ольги, яка марно, продзвонивши кілька хвилин, заходилася історично гатити у двері і верещати на весь дім так, що і мертвий би прокинувся. Жанно! «Жанно, відчини! Жанно! Ну, чого ти репетуєш?» – вона відчинила двері. «Невже не можна зачекати хвильку? Лементуєш, як на пожежі!» «Віктора вбили! Вчора ввечері!» – тихо мовила Оля. «Як? Звідки ти знаєш?» Перед виходом я зателефонувала в Олімп. Охоронець знайшов тіло. Жанна стомлено подивилась на схвильовану дівчину. Боюся, ляль, я вчора накоїла дурниці. За п'ять хвилин Оля вже все знала і збуджено носилася по тісній кухні, заражуючи Жанну своєю юнацькою жагою діяльності. «Жанна, ти розумієш, що це доводить?» Мало не кричала вона. «Ми на вірному шляху, ось що!» «Я сама від початку не дуже вірила у нашу задумку. А тепер я навіть певна, що ці гроші реальні, і ми їх знайдемо. Мені б твій оптимізм!» Мимоволі здригнулась Жанна. «Я знаю тільки одне. Те, у що ми шелепалися. Може, погано скінчитись. Якщо наважилося вбити Віктора, то вколошкати нас розплюнути. А й справді, чому вбили не тебе і не мене, а саме вітю нарешті втямила Ольга, це ж ми здіймаємо бучу і заважаємо їм спокійно витрачати на Ти мене так питаєш, наче це я його вбила? Звідки мені знати? Можливо, наш убивця справедливо розсудив, що прибирати треба не просто цікавих, а зайвих свідків. Самі по собі ми не несемо загрози вбивці небезпечним. Для нього був Стеценко, який щось знав. Виходить, повільно мовила подруга, що той, кого ми шукаємо, це або Славик, або Катька з братом. Звісно, може бути, що смерть Віктора ніяк не пов'язана з нашими діями, але, знаєш, Жанна забарилась, намагаючись підібрати слова, щоб її капітуляція не була такою явною. Можливо, Ілона мала рацію. Тут лобом стіни не проб'єш, треба переходити до інших методів. Нарешті зраділа Ольга якщо жінка-агент не знає жодних єдиноборств і головна зброя – кокетство. Жанна коло посміхнулася. Отже, припиняємо погрожувати і вдаємо себе наївних дуреп, які сподіваються, що хтось за власним бажанням віддасть їм гроші. При цьому активно намагаємося звабити чоловіків і сподобатися жінкам. Пропоную поділитися, вирішила вона, я візьму на себе Славика, а ти займешся Максом. Він вікон тобі більше підходить, і себе нічогенький. А якщо по ходу справи виникатимуть нові підозрювань, ми розберемося, хто ким займатиметься. План «Ді» складемо потім. Бо я згадала, ми ж маємо фотокартку Марини. «Тут неподалік Кодаківський кіоск. Посидиш, поки я збігаю, здам плівку, чи підеш зі мною? А може краще мені самі сходити? Та сиди вже!» Жена зникла у кімнаті і за хвилину повернулася вдягненою з плівкою в руках.